I ja ens acostem a dos quarts d'onze i és moment de saludar Anna Maria Fornés, farmacèutica de la farmàcia Brufau. Molt bon dia. Bon dia. Anem a parlar de temes de salut i en aquest cas relacionat amb el temps, perquè ja la setmana passada vam tenir un temps especialment, ja no direm primaveral, sinó estiuenc, eh, però hem de dir que, eh, perquè la gent encara no s'ho creu, estem a primavera, eh, no estem a l'estiu. O sigui, estem a primavera i per tant em va parlar d'aquesta estació de l'any que més enllà de que vam sortir el sol i que comencen a florir les plantes doncs, té unes afectacions a la salut de les persones, no? Doncs sí, és aquella època de l'any en què comencem a tenir força consultes sobre uns temes que, que són els temes estrella d'aquesta època de l'any. Són eh, l'estènia primaveral, uh -huh. les al·lèrgies, i també es parla de, de les dietes per perdre pes. També, i després de la protecció solar. És a dir, que anem a pams, eh? Sí, anem a pams, perquè, com dèiem, relacionat amb la primavera hi ha moltes coses a, a parlar. Eh, comencem amb les al·lèrgies, perquè és la primera qüestió que, que és veritat que potser fa unes setmanes vam començar una mica a fer referència a aquest tema, però ara la gent està doncs, patint les conseqüències, no? Perquè ja vam dir que seria una primavera especialment dura en aquest sentit. Què hem de dir sobre les al·lèrgies? Doncs, mira, uh, l'al·lèrgia uh, uh, afecta uh, pot afectar durant tota l'època de l'any a aquella persona que n'és susceptible. Però com que uh, l'al·lèrgia depèn de què és el que produeix l'al·lèrgia, uh -huh. es dona el cas que a la primavera uh, es produeix la polinització de les plantes, uh, amb la qual cosa vol dir que hi ha polen en l'ambient i no només polen, sinó també, per exemple, les espores de, de, de fons de, de plantes que també es reprodueixen a través d'espores. I llavors, eh, la presència d'aquestes partícules en el, en el vent, en l'aire que respirem, fa que aquelles persones que són eh, al·lèrgiques, doncs, eh, en pateixin la, les conseqüències. I com que ja, ja sabem que les qüestions climàtiques tenen molt a veure amb si doncs, hi ha més presència de pol·len o no, doncs, ja sabem que aquest any doncs, estem avisats que cal tantos i que hem de, les persones que ja sapiguen que d'entrada són al·lèrgiques doncs, al pol·len, ja sabem que també els plataners, no? perquè els famosos sí. plataners eh, complen el maresme, per exemple. Sí, de fet hi ha unes, unes plantes que són molt característiques a l'hora de produir al·lèrgia. Són la, la parietària, que és una planta que, que creixen a, a les parets, en, a les, en els marges dels camins, uh -huh. i també és molt freqüent veure-la a les parets adossades, a les parets de les cases. Després hi ha els plataners de que parlaves, les gramínies, eh, i després també la, les oliveres. Són tot i hi pot haver d'altres plantes que produeixin al·lèrgia, però aquestes són les més, les més freqüents. I, per tant, recomanacions, perquè, clar, com dèiem, hi ha persones que ja ho, ja ho estan comencen a patir, que comencen a que els ploren els ulls, no? que, que estan amb el mocador tot el dia, i, i altres qüestions, doncs, també de pell, no? per exemple. Sí, però aquestes qüestions de pell ja són diferents. No, no necessàriament les provoquen aquestes aquestes partícules en suspensió en l'aire. Per què? Doncs perquè eh, afecten eh, aquell, el, el teixit o òrgan que està en contacte amb aquella substància que el cos reconeix com estranya. Uh -huh. Llavors, en aquest cas, són les mucoses del nas dels ulls i del coll eh, principalment per això les característiques més freqüents són eh, conjuntivitis mm. rinitis i faringitis o sigui una en, en el cas de la conjuntivitis, doncs és un llagrimeig més o menys constant amb una vermelló mm, de la conjuntiva. En el cas de, de la rinitis, doncs és, és igualment una secreció abundosa a l'hora de, del nas, no? uh -huh. esternuts seguits, obstrucció nasal... I en el cas de la faringe, doncs, eh, coïssor de coll i una tos que, que es va produint d'una manera més o menys constant. S'ha de dir que també hi ha al·lèrgies que a vegades provoquen mal de cap, eh, astènia, irritabilitat, però això ja són uns casos molt, molt més excepcionals. Que ara parlarem d'aquesta segona part que dèiem de, de l'estènia. Els casos aquests més convencionals, que segur que molta gent que ens està escoltant s'ha doncs sentit identificada perquè ja porta dies, doncs, com dèiem, no? amb el mocador i una mica així uh, amb aquesta qüestió tan desagradable que plorin els ulls, no? està tot el dia pendent. Suposo que en aquest cas el tractament més recomanat és uh, doncs, uh, els antihistamínics sí. clàssics. Uh, el, el tractament bàsic és preven la prevenció. O sigui, eh, prevenir eh, aquesta situació. Clar, és força complicat perquè has d'estar a fora, no? Uh -huh. Llavors, el que sí que es recomana, doncs, és evitar mm, estar fora quan hi ha, quan hi ha vent, eh, a, a, a, per exemple, a la posta del sol, que és on quan sembla ser que hi ha una concentració més alta de pol·lenen a l'atmosfera. Llavors el que també és important és netejar bé les mucoses aquestes, les mucoses afectades, perquè clar, eh, el que queda en contacte amb la mucosa és el que provoca la reacció, llavors és qüestió d'utilitzar sèrum fisiològic tant pel nas com pels ulls, eh, fer gàrgares per netejar bé la zona. Uh -huh. I després, el que tu dius, els antihistamínics, eh, típics també d'aquesta època de l'any. Perquè llavors, quan ja hi ha casos més exacerbats, llavors ja es recorre a, a la cortisona. Però això ja és a nivell d'una reacció molt forta. Molt, no? molt forta en, sí. en un dia puntual doncs, que hagis anat a fer una excursion al camp, no? i t'hagis exposat, per exemple. No? Sí. Ah, I en aquest cas, com sempre hem recordat, el tema dels antihistamínics ha de molts tipus i suposo que també de, que afecten més o menys però també la qüestió relacionada amb els efectes secundaris no? d'aquests sí. medicaments si sí, hem de recordar la producció sobretot la producció de somnolència tot i que cada vegada hi ha o sigui els estudis en terme en l'aparició de nous antihistamínics es basen en el fet d'anar reduint cada vegada més aquests efectes secundaris. Uh -huh. I realment ara en el mercat n'hi ha que mm, són molt segurs en aquest sentit. Sempre s'ha d'advertir per això. Passa que moltes vegades, clar, no saps si aquesta somnolència que puguis tenir és del mateix procés al·lèrgic clar, o, o de l'antihistamínic, no? però és una cosa que s'ha de tenir en compte. Molt bé, com dèiem, doncs has parlat de la prevenció, però no sé si es pot prevenir massa en el sentit de, clau o sigui, una cosa és que siguis completament inconscient que ets al·lèrgic a, no ho sé, a la pols i saps que s'està netejant una habitació, doncs t'apartaràs, però no sé si es pot prevenir segons l'exposició, això, sortir al carrer i... Clar, en els casos de l'al·lèrgia la, estacional de què estem parlant és més complicat perquè tu no pots controlar la presència de polen a l'atmosfera. En el cas de de l'al·lèrgia a la pols de casa ja, és, ja hi ha més mesures a prendre, però ja és un altre tipus de, de situació, o sigui és una al·lèrgia igual uh -huh. però aquest afecta eh, durant tot l'any llavors també s'ha de dir que hi ha una pàgina web de la, hi ha una pàgina web en la qual eh, es donen nivells de, de, de polen a l'atmosfera que si vols te, te la dic la diem, sí, sí mira, és les tres B baixes dobles L-A-P de porta punt U-A-B, B alta punt cat barra aerobiologia uh -huh. Molt bé, recordem 3 B dobles, punt eh, l'app de... bé, hem acabat amb P punt uab.cat barra aerologia aerobiologia Aero sí. i en aquesta pàgina web doncs podem veure una mica la concentració de polen que tindrem a, a, als diversos llocs de Catalunya, sí. doncs, si hem de anar al cap de setmana fora, no? Per, per exemple. exemple i bé, també hi ha una pàgina web eh, del Col·legi de Farmacèutics, que és d'accés públic, que de fet té un link en aquesta altra que us he dit. Mm -hmm. I aquesta pàgina web del Col·legi de Farmacèutics és la B www.farmaceuticonline.com mm -hmm, Molt bé. Que eh, de fet aquesta pàgina sempre m'oblido de recomanar-la, Mm, perquè hi ha molt bona informació a nivell de, de, de tot aquest tipus de temes que estem parlant també nosaltres aquí ara. Uh -huh. Doncs eh, ja sabeu, si voleu eh, ampliar aquesta informació, tenim aquesta pàgina web del Col·legi de Farmacèutics, és del Col·legi de Farmacèutics, de ¿verdad? Barcelona, de sí. Barcelona que, que hi podem entrar i, com dèiem, doncs, segurament també tenen un especial fet de, de primavera perquè doncs, és el tema sí. estrella d'aquests dies, precisament perquè no sé si hi ha molta gent que, que arriba a l'extrem d'anar a consultes mèdiques, però sí que hi haurà ha molta gent que s'adreça a la farmàcia sí. i fa aquestes consultes que deies. I hi, hi ha gent que ja ho sap, no? Clar. Uh, passa que hi ha gent que, no, que, que, que comença i moltes vegades es pot confondre amb un refredat, per exemple. Uh -huh. Passa que el refredat és una situació més puntual i en canvi l'al·lèrgia es perllonga més a, en el temps. Però la simptomatologia moltes vegades és molt similar. O sigui, i... que algú que comenci a ser al·lèrgic, perquè uh, ens preguntem, no? Home, si no he estat mai al·lèrgic, perquè què ho soc ara? Mm? Sempre passar, hi ha una primera no? vegada, sí. Sí, sí pot sí. passar que no hagi, que mai hagis tingut una reacció adversa al polen o, o a aquesta estació de l'any que dèiem i que comences a tenir aquests uh, símptomes que estem parlant, no? Uh, sí, es podria produir. Uh, quan intervé el sistema immunitari, doncs poden, sempre pot passar qualsevol cosa, no? En un moment donat que estiguis més baix de defenses bé, no se sap exactament. Perquè, de fet, amb el tema de les al·lèrgies eh, hi ha com molta nebulosa, no? en el sentit de no se sap molt bé per què, no? O sigui, per què aquesta persona sí, per què aquesta persona no, i per què s'està augmentant tant els últims anys, no? Sí. Uh, el perquè una persona... Un, una, una reacció al·lèrgica és una alteració del teu sistema immunitari, que no se sap per què, doncs un, un agent, un, una partícula que en principi és, no és nociva, perquè el cos la reconeix com a estranya i l'elimina, doncs en una persona al·lèrgica eh, la reconeix com, com, a, com, a, noci, com, com a estranya uh -huh. i, i reacciona doncs, provocant aquesta reacció inflamatòria, en definitiva, que és una reacció al·lèrgica. Ara, les raons per les quals cada una persona és al·lèrgica i l'altra no, ja és no més se saben. No? Sí. També és cert que hi ha persones que tenen tendència a patir al·lèrgies, perquè a vegades una persona que és al·lèrgica no, no, no ho és només a un agent sinó que ho és a, a varis. Mm, o sigui que això el cos ja és més sensible no? diguéssim sí. d'alguna manera o sigui, reacciona més que una altra que pugui ser més resistent sí. no? també com a mesura preventiva que no ho hem dit, hi ha la, la, la vacunació la, això és la hiposensibilització que és anar donant a la, a la persona al·lèrgica petites dosis de, de la gent que li produeix la reacció perquè el cos si, si arribi a acostumar diguéssim no que necessiti unes dosis, unes dosis més altes amb què contactar per tenir la reacció. Uh -huh. són tractaments que són quasi Costosos, econòmicament parlant són llargs i són mm, pesats perquè s'ha d'anar administrant la vacuna periòdicament a vegades és per via subcutània i hi, hi ha poques persones que arribin a acabar els tractaments. Per això no se sap exactament si són efectius o no són efectius. El que sí que és cert és que la gent que ho acaba eh, els, hi va, els, hi va, els funciona. O sigui, si més no és això això que pretén la vacuna de dir, necessites exposar-te a més quantitat de, de partícula estranya per arribar a produir la, la reacció. Bé, com dèiem, aquesta és una de les qüestions que porta la primavera, l'altra és doncs, aquesta que has mencionat, que, que, que és tan famosa, però que alhora hi ha gent que ho posa en dubte, no? allò de l'estènia primaveral, allò que aquesta depressió, aquest canvi d'estat d'ànim, no? aquesta reacció que té el nostre cos i també la nostra psicologia, i que alguns diuen, no, home, això de l'estènia primaveral no m'ho capo de creure. Sí, sí. Què diem de l'estènia primaveral? Mira, l'estènia és, un, és una sensació de, de debilitat i de manca de... De, de vitalitat generalitzada que t'afecta tant físicament com mentalment sense que hagis fet tu cap esforç determinat i inclús eh, que t'impedeix o dificulta fer les activitats més senzilles de la vida diària això és eh, la definició generalitzada d'Eènia. Llavors l'estènia primaveral eh, és la, eh, la, la que es produeix donc, justament en aquesta època de l'any i que no és, un, no, són, no, és un cas, no són casos aïllats eh, a, la, a la farmàcia, per exemple, tenim forts o consultes sobre, sobre persones que advenen i et diuen, és que tinc un cansament que no, que no me l'explico perquè no faig esforços que tal i que qual I, i o sigui, existeix la realitat. Ara, per què, per què es produeix? No se sap exactament. No mica com les al·lèrgies, sí. no? Bueno, les al·lèrgies sí que hi ha, si més no, un mecanisme que mm -hmm. les explica. No una raó que explica perquè unes persones sí i les altres no. Però l'estènia primaveral sí que no saps per què. Generalment afecta més a les dones que als homes i entre els 20 i 50 anys. Es diu que pot ser a causa del canvi climatològic. Que de fet sí que sembla ser que els canvis, eh, o sigui, a vida que va pujant la temperatura, en el cos li costa més adaptar-se al canvi cap a altes temperatures, al canvi cap a baixes temperatures. I potser és aquest temps d'impàs que necessita per acomodar-se el que es relaciona més amb aquest cansament si sí, més no doncs, com dem una qüestió molesta perquè no sabem això no? perquè no sabem l'explicació i perquè tenim aquella de, de cop em sento més cansat, de cop estic doncs, que m tinc ganes no? d'estar segut i no, no fer res, sí, que em costa no? més fer les coses, Em costa més engegar no? reccar sí. la maquinària no? sí. I, i en aquest sentit doncs, no sé si hi ha, uh, no sé si és prendre vitamines, no sé quina és la solució. De fet la solució és una situació per passatgera. El que es recomana és, sobretot, que de fet això ja són m, pràctiques que ho, hauríem d'aplicar habitualment a la, a la nostra vida diària, que és uh -huh. m, respectar les hores de son, fer exercici i una alimentació variada i equilibrada. Uh, o sigui, el que hem d'anar fent... Cada o sigui, dia de la nostra vida, quan no? Quan ens hem de portar bé, doncs portar-ho sí. realment allò a, a, a l'extrem, no? Sí. Uh, en, en, en ocasions, doncs, un complement polivitamínic, polimineral, resulta, uh, resulta adequat. Um, si més no, um, per compensar la nostra alimentació, que no acostuma a ser ni equilib a, a, ja. equilibrada, no? Uh, també, per exemple, uh, hi ha el mite de parlant de vitamines i minerals. Hi ha el mite que, que diu que a l'estiu no, no és bo prendre vitamines i minerals. Això s'hauria de dir que uh, això es diu, perquè, clar, a l'estiu, eh, prenem tots plegats prenem més fruita, prenem més verdura, prenem més productes frescos i llavors l'aportació la que necessitem ja està més garantida. Però, clar, una persona que ja de per si no acostumi a prendre fruita, no acostumi a menjar verdura, aquesta doncs serà recomanable una, una aportació vitamínica inclús a l'estiu si uh -huh. li convé, no? O sigui, la qüestió és que clar, el nostre cos necessita una aportació de vitamines de manera constant i depèn de la nostra alimentació doncs, que hi haguem de posar o, o doncs, prendre aquest eh, suplement o si veiem que ja doncs, estem menjant correctament, doncs ningú necessita una pastilleta de vitamines, no? Sí. Una altra cosa és que aquesta sensació d'estènia es perllongui en el temps. Llavors això sí que ja ens, ha, ens demana que derivem aquella persona al metge uh -huh. per descartar una causa orgànica o, o, una, o una causa psicològica, com pot ser l'estrès, com pot ser una anèmia. Però llavors en aquest cas ja hi ha unes causes més fonamentades. De unidó, de unidó al que porta aquesta nova estació, perquè com deiem, doncs, uh, qüestions que després al final repercuteixen en el dia a dia, eh, perquè no és que estiguem parlant de tonteries que al final, doncs, mira, et surt un granets al braç, tant les al·lèrgies com l'estènia, doncs, al final uh, al dia a dia es nota, no? Tens sí. els seus efectes, no? Sí, sí, si sí, sí, més no veure una persona que s'hagi d'estar sonant continuadament Clar. i estornudant amb una certa freqüència doncs això, clar, et, et dificulta la teva activitat diària i a més a més és el malestar que et produeix. Al principi d'aquesta secció hem parlat de, de totes les qüestions, tots els temes de salut que tenen... Bé, bueno, totes les consultes que jo suposo que esteu començant a, a rebre amb aquesta arribada de la primavera. Eh, parlaves també de l'operació Bikini, no? De, sí. de totes aquestes consultes que mm, últimament, doncs, a través de la televisió i a través de... Bé, en general, no? s'està establint aquesta qüestió de que en aquests mesos s'ha de començar l'operació Bikini i que doncs, hi han diversos productes farmacèutics farmacèutics que ajuden o... sí. i llavors, bueno, parlem-ne no? perquè aquests productes farmacèutics són recomanables si no uh, Depèn Depèn de cada persona i depèn de cada circumstància Depèn de, del pes que vulguis perdre Depèn de la, de la manera com tu mengis Generalment aquet, aquests productes, aquestes dietes són recomanables en períodes curs uh -huh. i quan els quilos que, vo que vols perdre no són una quantitat massa gran. O sigui, allò perdre 4 quilos, per exemple, perdre en 20 no. No. Sempre hem dit que sempre hem dit que per perdre pes el que has de fer és aprendre a menjar. Aprendre a menjar i aquestes dietes malauradament no t'ensenyen a menjar perquè es limiten a uns productes molt concrets i, és clar, quan tu acabes de fer aquella dieta, què passa? Doncs que tornes a menjar generalment de la mateixa manera que menjaves abans de fer la dieta. Clar. I llavors tornes a recuperar una altra vegada el, el, el pes que tenies. Per tant, doncs, sobretot suposo que també això consulta els professionals de la salut per veure si en el nostre cas s'adequa a aquest perfil que comentaves i que per tant no hi ha problema en que prenguem no direm marques ni res, però a través de la tele, com deia, hi ha molts anuncis d'aquest estil. Sí, i per exemple, el que ara està de moda, que són les dietes hiperproteiques, s'ha d'anar molt a comptar amb el ronyó sobretot, amb la funció renal, perquè al haver hi un, una, un increment de proteïnes obligues al ronyó a, a treballar més clar, això s'ha d'anar controlant. Que de fet això de les dietes doncs va molt amb el que tu dius, amb això de les modes, no? Perquè sí. si en un cicle determinat parlàvem de la dieta de la carxofa, no? Per exemple. Ara s'ha posat tan, tant de moda això d'alimentar-se només a base de proteïnes perquè el teu cos vagi cremant, cremant, cremant sí. i, i perquè és una, una dieta que diuen que és molt ràpida, no? Però clar, o si sigui, no sé si s'explica prou bé tot el que comporta fer aquest tipus de dietes, no? El, el cert és que el, el mateix fet que hi hagi tants tipus de dieta doncs és un indicador que no n'hi ha cap que sigui mm, la màgica sí, que funcioni al 100% que l'únic que funciona al 100% és això aprendre a menjar passa que clar, estem en, un, en una època en una societat en què ho volem tot de pressa i clar. corrent i aprendre a menjar doncs requereix Mm, requereix un, un esforç, requereix un temps i, i clar, l'operació bikini és una operació que té, de, que de dies. Data, que té data, no? Sí. Ho, també ho havíem dit a l'hora de deixar de fumar. Mm -hmm. Doncs, sí, és, és, és un canvi d'hàbits. Tot això és un canvi d'hàbits. És a dir, I que costa. la força de voluntat doncs, té una presència important en aquest canvi sí. d'hàbits. Ara que diguis, mira, vull perdre, vull vull perdre dos o quatre quilos, doncs, vale, doncs, per exemple, substitueix un àpat per un d'aquests productes que diem, no? Mm. Doncs d'acord, però sempre seran coses molt puntuals. D'això, d'un de mes, dos mesos màxim, no? Potser sí. ja estem parlant. Uh, L'últim punt que feies referència era el tema del sol, que és important que el portem, perquè jo ja divendres passat mmm, dinant aquí a la plaça de la Vila mm. ja em va, vaig tenir els efectes, uh, perquè doncs, com que ha vingut aquest temps que dèiem que, que ha vingut el sol com si fos estiu, doncs també tenim els efectes com si fos estiu, és a dir, que la protecció solar ja l'hem de començar a posar a la bossa, no? sí. És allà, sí, sí sí. De fet inclos hi ha persones que a l'hivern també en necessiten, però sobretot sobre durant primavera, estiu, tardor, sempre hem de tenir en compte uh, la, protecció, la protecció solar. Inclús, per exemple, quan surts a estendre la roba uh -huh. o si dius, és que vaig molt poc al carrer, és igual, te de posar perquè això va... El sol, té, el sol té memòria, no?, allò que diem, i per poc temps que estiguis al sol sempre hi ha una penetració de, de radiació. I més que aquests dies, com, de, com dèiem, està molt fort el sol, sí. eh? O sigui, no, no és a l'hivern que surts i sembla que no toca. Ara, doncs, té, té realment uns efectes a la pell, eh? Sí, de fet, ahir ahi mateix, per exemple, els, i abans d'ahir, el sol cremava. Uh -huh i en canvi passaves a l'ombra i el vent era fresquet Clar, i, i això ens agafa una mica de... de... Des, um, o sigui, ens agafa de nou, no? No, no esperem que en aquesta època de l'any hi hagi aquesta intensitat solar. I que ens puguem cremar, no? Doncs, doncs sí que passa. I a més, això que recomanaves, doncs aquests hàbits saludables en general pel tema de la dieta, i que sempre hem recomanat, doncs també fes esport, no? Per exemple, sortir una hora a caminar, doncs nosaltres que tenim aquí la platja tan a prop, doncs sortir una hora a caminar. Doncs tema, te, tema solar. de pell és important, no? Perquè potser ens estem fent mal per un costat, sí. no? I el que cal recordar és que la protecció sexual, s'ha de posar mitja hora abans de començar a exposar-te al sol, per tal que, la, que la, el producte que utilitzis s'absorbeixi bé a nivell de pell i pugui començar a fer l'efecte. En el cas de fer l'esport, per exemple, que uh -huh. sues, doncs que sigui resistent a l'aigua, que la majoria ho són. Uh, després, per exemple, no ens hem d'oblidar mai de les orelles, les orelles... Sí que és veritat que hi han parts del cos que ens les oblidem, sí. eh? com si no existeixin. Les orelles, moltes vegades, la gent no se recorda, però també s'han de protegir. Les parpelles, a mi també m'ha passat a vegades les, sí. les parpelles dels ulls, no? com, que, com que et poses la crema així amb els ulls oberts, no? Sí també, també. te'n pots oblidar. També. No? també. O sigui que, sobretot, bueno, de fet, quan es vagi costant l'estiu, potser hauríem de dedicar un, una sessió sencera a parlar del tema del sol, perquè és prou important, sí. però, com dèiem, doncs, ha començat la primavera, ha començat amb unes característiques especials, com és aquestes temperatures tan altes, com és d'aquesta polinització també tan alta, i, per tant, hem fet tot un repàs de totes les qüestions que ens poden estar passant durant tots aquests, aquests dies. Aquests sí. dies no? Alguna qüestió que ens haguem deixat, o jo crec que hem fet un repàs ben ampli de, dels efectes? Mm, doncs jo penso que no, que que ja podem donar el tema per, ben ex, per explicat, no? Perfecte. Doncs Ana Maria, moltíssimes gràcies, com sempre, i que esperem que la primavera doncs, tingui els efectes positius en no els negatius, no? que ens quedem amb la vessant positiva. Sí, perquè realment és una, és una estació de l'any molt bonica Clar. i molt agradable per tots els sentits. Doncs a disfrutar-la, que vagi molt bé. Bon Igualment, dia. gràcies, adeu.